Az ember észre sem vesz, és mindent az otthoni normák szerint mér. Az apját tökéletes férfinak, és ideális apának tartja. Aki ezt hát lehet, hogy neki nincs is lehetősége találni. Az anyát irigli és csodálja. Vagy pedig nem is annyira jó adottságú nő. Mégis meg tudta szerezni és tartani ezt a különleges férfit. S hogy ilyen tökéletes harmóniát tudott kiépíteni az ő kicsi közösségükben. Elhatározza...